Agora vamos a conectar directamente Con Radio Bonforte Onde se topa ali precisamente O seu guieiro Rafa Guiar Pero tamén temos o, o, o carón A Mar López Otelo, Que é unha grande Vamos a Primeiro saudalos Moi boa tarde, benvidos, moitísimas grazas No Boas tardes desde Monforte Moitísimas grazas Mar tarde. tamén Benvidos Creo que tedes un tempo bastante malo Pero nós tamén aí quitamos moita choiva Bueno, pero de, de momento Aguantamos eh, O, o non só so, é solamente Por a noite me Parece ser sí. que cando aparecen Esas inclemencias De momento intentamos aguantar Mar, moitísimas grazas Moitísimas grazas por atendernos eh, eh, Ti tamén Rafa Que que, que ese guieiro de Radio Monforte eh, siga adiante Muy buenas compañeros, muy buenas, muy buenas. <risa> Mar López Otelo que un, una persona que eh, admiramos muchísimo no solamente es por su trabajo sino también porque esa publicación fantástica que con él precisamente a nuestra directora de Radio Cornella pero que está tendo muchísimo éxito ¿verdad? Bueno, la verdad A verdade que sí O esgrafiado galego éxito Porque realmente é un descubrimento. O esgrafiado galego Chegar hasta aí Toda a sorte tamén que eh, Teófilo Edicions Meditara o libro eh, Bueno, seguimos Que xa digo Onda que non foi moi doado Pois pues, a persistencia Le venimos a chegar A, a, esta, a estos intres Esgrafiado galego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 Eh, que temos un patrimonio da humanidade en toda España os petroglifos, os castros estaban aí o que pasa que, bueno, funei a que devino valor que fotografiéisnos, catalogueinos mm. estudiéisnos e, bueno, tuve a suerte tamén de que a Real Academia da Lengua Galega pois pues, me permitiera cunhar o término esgrafiado galego porque non existía o dicionario aquí en Galicia non se conocían pois, con co ese con ese nombre sí. entón pues eh, fui <risas> Eso, como a persistencia e axuda de grandes mulleres como a directora do Instituto Europeo Campus Estelae sí. eh, de homens que tamén confiaron en moi nas minhas investigacións Eh, bueno, pues llegamos aquí. Uf. Llegamos aquí eh, ahora tenemos un catálogo muy amplio. De... e fixemos moi recentemente sí. que quería saludaros pois pues, con esta información Am... que descubrimos recentemente un novo panel arqueológico sí. de máis de 200 anos e eh, bueno, estamos en pleno estudio en plena ubicación pero foi un regalo tremendo de Navidade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 Non, as exposiciónes fago as a seu O que te digo, non é moi doado neste mundo eh, As exposiciónes itinerantes, pois pues, a fago eu mm. O que pasa que, bueno, ti sabes <ríe> Como pasan eh, en moitas Danosas profesións que hai moita xente bueno pues, Que quede aproveitar non? Mm. Os traballos de unha persoa eh, E hacen afán, afán Algunhas cousas, pois, pues, ao mellor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 de haber creado asociación desgraciado galego, mm. por fin, para que a xente, bueno, pues no, uh, non copien, non, non faga plagio, non faga restauración, sin antes estar estudiado este tema, mm. porque, bueno, adelantaban o carro, ah. adelantaban o carro aos dois, Eh, fixéronse moitas destruccións destes de panéis antes de que recibieran o reconhecimento adecuado. Bueno. Tambén teño que decir que tuvimos a suerte, xa digo a perseverancia, del do equipo de, do área de Historia e Antropología no Campus Estelae, que nos reconoceron a na Real Academia das Belas Artes de Galicia, mm. como un arte novo, eh eh ademais con haber acordado tener de registrar todas esas fotografías y aparece bueno junto nos registros en museos pues de y eh, hasta en Victoria de Londres un ¿no? pues que a contar sí. eh, estamos muy contentos muy leidos de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 Eh, non fixeron exposición todavía, estamos mm. pendentes de facelo Pero moi recentemente me invitaron a presentar eh, Portas Artrabás, sí. o moi traballo eso, eso que, eh, sí, que... A través de un, de un powerpoint, unha conferencia mm. A verdade que moitos académicos, sobre todo a nivel museístico mm. Gracias a Xenín que es director de la parte Felipe. museística también de la Real Academia de las Artes de Galicia, sí. pues tuve esa honra, vale. pero realmente exposiciosa única que, que presenta exposiciones fotográficas por todo, bueno, en todas partes que quieran recibirlas, pues son mm. Simplemente en Portas fue fui, bueno un luxazo tremendo claro. o reconhecemento eh, e a oportunidade de presentar o meu trabalho is... eh, o no meu descobrimento, sí.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 exposición ou traballo de, de, de Gaudí por exemplo, non? Si, sí, exactamente, É que gracias a, ao estudo que fixe moi exhaustivo, por certo dos diferentes estilos que hai aquí en España, entre eles o catalán mm. que ademais a primeira escola dos grafiadores eh, se creou en Cataluña eh, mm. como gran exemplo eje, temos a Gaudí, por suposto mm. o último grafiador de, de nosa terra de España, vamos pero bueno, a comparativa co esgraciado o Deixer, o esgraciado catalán, o segoviano sobre todo, co apoio e a ajuda do doctor que dedicou a tesis doctoral Ruiz Alonso o doctor Ruiz mm. Alonso de Segovia pudo concretar que efectivamente en Galicia existía un estilo propio É de aí que acumulou o término esgrafiado galego para darlle o contexto a que a xente supera que se aplicaba no revestimento non, do rural galego se aplicaba esa técnica e eh, que era propia da Galicia porque o estilo os diseños a, como digo as representaciones gráficas que aparecen ahí solo se dan en Galicia Claro. Non hai outro, outro estilo, non o catalán, non o segoviano, non o mudéixar, menos aquí en España, que represente da mesma maneira o esgraciado como se representa en Galicia. Claro. Unha, unha grande eh, mostra do que en realidade, eh, eh, os, bueno, o, o popular, o, o tradicional, o... o Digamos que a ancestralidade Dos nosos maiores Foron capaces de, de, mo, de amosar O polo menos ter eh, Que aínda non se estropearon moitas non polo menos, no, Nas casas rurais non? Moito vandalismo institucional mm. Porque, claro eh, Teño vos que decir eh, Decirle a todos os que nos estén oindo Que o 99% Das casas que teño catalogadas mm. e eh, Que teño nas miñas exposicións Están abandonadas por eso se conservan si non pois pues, xa se picarían se pica se deixa a pedra vista ou se si non se pode aproveitar a pedra porque moitas veces a mala fábrica é o que impide manterse esos esos diseños e eh, bota cemento e eh, acabouse entonces gracias a ese abandono tenho que decir que meo que me guste pero realmente gracias a ese abandono podemos disfrutar de ese Museo Aire Libre do Esgrafiado Galego mm. pero si é verdad que ora coñeron a moda mm. tamén realmente foi por, bueno, por a moda do, da Ribeira Sacra e promocionela e te a suerte de que o meu proyecto sobre esgrafiado se emitiu Eh, como informe para un mes sí. como proxecto para apoyar a candidatura da Ribeira Xácara para patrimonio sí. entón ante esa nada pues, bueno, empezou xente empezaron subvenciosas e cousas ofrecíase os donos a picar bueno, a arreglar ou restaurar chamabanlle non? Sí. a restaurar esas decoracións e acabaron destruyendo destruyendo bueno, grandes obras Uh -huh. grandes obras eh, que bueno, me xínete que xande xo tú o tuola, ¿no? que de repente lle picaran a, a, a, a cova da Altamira non? claro, claro pues, eh, sentía o mesmo dolor cada vez uh -huh. que facían eso porque non facían como nos dice eh, Torres Balbás o gran restaurador e arquitecto por os anos 30 da Alhambra que nos decía que conserváramos lo que encontramos tal cual lo conserváramos eh, o encontramos y añadirle ni, ni picarlo ni hacerle nada, simplemente hacer todo posible para que no caiga, para que se conserve. Uh -huh. Era simplemente eso. Igual que San con grandes descubrimientos. But... Pues sí, hey, kino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 estas casas, aunque teñan un detalle pequenino, pequenino ou máis mínimo, van ter, ter un valor incalculable porque son obras de arte. Sí, sí. Bueno, eh, queríamos decir a todos os nosos escoitantes seguidores e eh, simpatizantes que vostedes mantén unha páxina non? Onde se poden ver ese traballo tan importante que vostedes, polo menos, publicou, non? Eh, eh, Podemos decir qual sí. é a súa páxina Sí, é un blog... Realmente un blog, ahora estamos creando unha páxina nova de da de Asociación de Grafiado Galego, a partir de enero, pues, empezaremos de xaneiro, perdón. Sí, sí. Eh, discul, pido disculpas por o galego. No te preocupes que o importante non te, importan idiomas, non, te <risas> non te preocupes, Mar, eh, o importante é a comunicación. Eso non te, non te preocupes <risas> para nada, veña. Dinos, o <risas> pues, Grafiado Galego. Bueno, pues, Cual é o blog? Cual asociación a partir de xaneiro empezar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 A restauración da queda, moitísimo que, que falar de eso Nós ¿no? estamos falando como uns descubrimentos de paneles arqueológicos. Sí, sí, sí. Con máis de, do, de 100 anos se poden considerar. Sí, sí. Toda a miña formación nese campo, pois pues, me leva a que Bueno, pues contar con otros colaboradores como son os arquitectos, como son os técnicos en construcción, como son os especialistas en aplicar os grafiados, mm. eh bueno, os meus estudios sobre fotogrametría, eh técnica lidar mm. para bueno facer de estas obras de arte pues eh promocionar o Museo aire o aire libre que queremos mostrar, pues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 que efectivamente se trata de un estilo propio en Galicia. Mhm. Uh -huh. dos galegos porque realmente xa a comida, a xente, o patrimonio que temos, pois pues un poquito máis, pois pues creo que nos merecemos, si. Sí. Uh -huh. Bueno, que eso é importantísimo, pero que o que fai falta é que que lles diga a todos os escoitantes os galegos do Mediterráneo que tamén poden visitar eh, a, súa, a, a súa a súa publicación nesa páxina. Pero eh, que proxectos ten agora en mente? Xa nos dixo que algo iba a facer a partir de meio de xaneiro, pero que proxectos ten para iso, darlle máis amplitude a todo ese traballo que que está facendo? Bueno, pois pues, o seguinte facer unha publicación con, xente, con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 ver os rapaces facer erasmos e que, bueno, podan investigar aquí tamén e continuar co, co traballo uh -huh. e unha cousa moi importante bueno, pois pues seguir viaxando tenho pa febreiro un viaje a, a Italia uh -huh. como non hai que ir en lí e traballar e investigar ca universidade de Bolonia universidade de Pisa eso é o que temos agora en mente e que che como exclusiva um, un pouquinho ah. agradecendo que, que a xente estadou mediterráneo que sepa que tamén hai que bueno Pois pues estamos encantados de todas as aportacións Porque hai moitos imigrantes en Cataluña Que me llaman me mandan fotografías claro. Que iso también o digo desde aquí sí, sí. Que agradezco as colaboraciones Me mandan as ubicacións, as fotografías E eu, cando teño oportunidade O meu equipo Nos acercamos a zonas Fotografiamos, catalogamos mm. E damos a conocer claro. A través do blog de re-ribeira-sacra no spot.com e además que está dedicado principalmente es esgrafiado galego sí. e ao mapa interactivo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 Perfecto Unha, un, un, un agradecemento que nós taménlle transmitimos a Rafa porque foi el o que nos deu a coñecer tamén ese traballo tan importante o esgraciado Galego un museo ao aire libre que vosted dá a coñecer tan importante é que seguegue traballando ne canteiros pintores arte ruppreste, arte esquemática arte románico a, a, que sei eu?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 cuando estás volcado, porque no estamos volcados igualmente por el tema de entretenimiento que, o que pagas facturas, como os suelo decir, pero sobre todo por la cultura, eh, también un pedacinho que utilizamos para esa solidaridad de, porque un medio de comunicación Ten obligación, pero tamén ten corazón. Claro que sí. Eh, yo o valor, o valor do, do, do rural galego, non? Que, que, que sempre teñen aí... Bueno, solamente aparece o rural cando hai quando hai incendios, non? Uh -huh. Pero uh, hai un valor que que é palpable, que é tangible que o que está dicindo precisamente Mar, non? Sí, okay, perdón, lo que estabas diciendo que quería no faltara eso por pues fíjate, o que acabas de no nomear algo tan terrible como incendios que tuvimos sí. terribles además la ribera sacra toda zona de valdeorras vivavar de sil sí. llegó Bye. aquí después en pantón mismamente en en sober sí. eh, nos fomos o cauce para voluntarios y para recoller una vez más igual que con Adana, igual que con ucrania o sea, y sabe lo que me decían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 E e é máis perto, máis cercano, claro que sí, é verdade, Mar? Algo que... Aí, o que máis me, me ilusiona é encontrarme que me chaman, né? como diz raza, porque xa non fai falta que eu faga propaganda, que xa os acercades moita xente a mí. Fai pouco, pois, o colegio de, de os Escolatios si. pedíronme ajuda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 Sí. con un proyecto que quieren presentar a, a Europa, sí. un, a, un concurso común en eso, eh, que bueno que ves que, que, que hay relevo generacional. Sí. Porque, Mar, ¿cuántos años tienen esos repaces? 14, 13, ¿Ves? 14 son, son los momentos en <risa> los que, verdad, Julio, que claro, claro, es un momento sí. cuando les descubren cosas y pueden eh, dirigir,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 pero pensar que ven por detrás empujando fuerte o habrá con gran sensibilidade por lo por un desarrollo cultural tremendo, conservar las tradiciones, eh eso, bueno, que nos favorece el asentamento poblacional que, non se vayan, que no se vaya a huir tan pueblo que no compre en que porque todo repercute el qué, el nos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 Eh, unha paisaxe unha esti... valla romana patrimonio da humanidade mm. completamente inteira mm. temos as catedrais, temos unha comida espectacular, e que non, canto máis viaxo, como digo eu máis me gusta a Minha Terra <risas> o máis aprecio que hai na Minha Terra porque mm. precisamente é que non voto de menos nada yeah. nada pa, valoración que tamén se ten que extender precisamente a que uh,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 Montón de cousas, un, para, un paraíso que xa é patrimonio da humanidade, claro, como xa o claro, parque. Claro, claro. Entón, bueno, que deixemos destruir a nosa terra, non, por intereses non sei se si económicos, si non sei que razón tengo os incendios, non sei que razón ten esa destrucción, prefero pensar que, que, bueno... Que foron accidentes. Exactamente, prefiro pensar claro. pero que sí, que desde aquí okay. e desde o ámbito académico sobre todo non que quero que, que a xente que conserve que preserve que se si ve algo diferente que non coñece, que non o destruya É o que non te moleste Ponher grafitis Nen nada ao contrario hum. Que protexa Que probablemente os seus avós Ou, ou algún descendente Ou algún ascendente eh, Formaron parte Desse proxecto Claro Claro, claro. bueno, pois eh, de verdade que eh, nós continuaríamos bastante tempo máis pero a verdade que o oh, oh, oh que si nos falla a radio e que limita o noso tempo eh, pero é eh, unha primeira uh, un primeiro contacto, Mar é unha primeira impresión é eh, unha primeira pequena entrevista para que os nosos escoitantes galegos no Mediterráneo e non galegos pois saiban que eh, ti estás traballando moi duro para poder dar a coñecer ese esgraciado galego que paga pena que pois pues conservar eh, que dar a conhecer a todo o mundo. Moitísimas grazas por, por a tua... Gracias a vos por dar esa altavoz en esa sí. terra, no? A todos os galegos, e o que non son galegos, pero que tamén lle guste, bueno, pois pues vir a visitarnos, que somos moi acolledores, aunque, bueno, moitas veces oh, fode chinchos, e palabras sí. así raras, ah, eh, bueno. que, por certo, poden aparecer no dicionario, non? Claro, claro, claro. Pero aquí somos moi acolledores, a maior parte da xente, desde logo,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 Moitísimas gracias, e bode Nadal para todos Igualmente, moit bo Nadal eh, un Ventureiro ano novo 2026 Grazas Tamén no, para ti, Rafa ah, e Igualmente, e, eh, se os dixéis caer por aquí pues, Oye, que tal o viño que te levaste? Pai, eh, fantástico todos, todos, me, todos me celebraron Gracias que os que no podías de outra maneira Unha aperta grande vale, Apertas. A Apertas, adeus Thank <laughs> you. Egos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil.